Fërëndërimi I të konë vetëm Allahut të më dhereshëm Pa që më shira Allahut mbi Muhammedin Sallallahu alaihi wa sallem Bi shoktëti familjen Dhe ata që ndikin rrugën e ti dherin ditën e kiametit Do të flasim Me lejnë Allahut sëbëhanahu wa ta'ala për Një qështje interesante E qila ka dëboje me çështjen e ekonomisë botërore. Ne sot ndikojmë, por jami jena besim në shkollë këtu, në universitet me, me folën për çështjen e ekonomisë, na intereson dhe veçmas. Na intereson dhe veçëm për vjedhjen më të madhe e cila ka ndodhur në botë. Cila është ajo vjedhje? Vjedhje më e madhe në botë ka ndodhur në vitin 1971 Një. me kohën e Nixonit në që ba në sëqme kur është ba ndryshimi i ekonomisë bëtërore prej arit dhe argendit e cila ka qenë bas e matjesë të holave të shtetjeve është shëndruhe në vjedhje në mëtë madhe bëtërore duke e largu arit dhe argendit dhe nuk ka peshore maja sësa arit kanë dhe argend në përbanka dhe të holat jenë shëndru me kërkes që dhe thëtë është ba vjedhja me amadhe bëtërore përmës bazëve ushtarakët që i ka Shëbaja në botë A dinisa bazëve i ka të dëzër? William Bloom në një prej Amerikanve ka qëkru me një liber për cien në gjurë Shqipës të përkëthimin 800 faqe a i thët 700 bazëve i ka Shëbaja në botë shteti më, pacifi, më, më pacifist në botë më patsor më një përra mendua i ka 700 bazëa ushtarakën në botë ato kushtën para të dëz 700 me thonë është numër shumë i madhë Pas të da të e në shumë pacifista, normal Dhe pas të da të kam e mëmsu neve se Fjala Gjihat pak si e rand E fshtirë du të me largu prej fjarurit tonë Du të me bëmë e rezistencë me zavendësu ata Edhe imësojnë muslimat me kësilloj sendesh Kemi të bujmë për vijedhjen në më mëtë madhën botë Edhe qëfar etapa ka kaluë Ka në kaluë të hollat Parët Janë dikon dhëtë etapat e të depormendim Në kët dhenari më të dhunies çe e shohim ne, është rezultati i çesaj. Apo dollarin që e shohim, apo euron që e shohim se është, që është parë e rret, domun shumë prej u ndoshta edhe hetmonia e konk kur ka dalë s'para i harë. Euraja, kënt hulots me tasilat mirëzit ulhiqe në kornë së sodit. Dhe luftat që bëhen në botë bëhen për shkak euros, e nda dollarit. Dhe shumë prej masakrave, shumë prej shantazheve, shumë prej burgosieve qum prej eliminimeve. Edhe kështu me radhë, shum prej zhullumave në këtë botë bëhen për shkak të hollavë. Kemë tregue e thëri në Ibn Abbasit radhiyallahu anhu se kur kanë dalë thollat, şeytani është gëzuar shumë. I ka marrë në ballo dinarin dhe dirhemin, arin lë argjentin dhe e ka thonë me këto dia do t'i mashtroj njerëzit, me këto dia do t'i çoj njerëzit në kuforr. Është më ranësi edhe të, të fortë për ekonominë botore dhe për katvjedhje më të mëdha në më botë, nga se emi mësu me i ndërgjuar njerëz të flasin për ato vjetet e vogla fukaronë ngradë punëkash të Moinburg 20 vjet. Ai i cili ka vjet banka, atë s'ka problem për gjithë 3 vjet e lëshojmë një herë. Ai i cili ka vranë një ummet 250 mijë njerëz këtu me radh, i lëshojmë ato sikurçi e lëshojmë çeshelin. Me pa ato të cilat kanë luajë diçka tjetër, ato janë vetëm mëndu me për rezistencë anti-terroriste. Qëse tolot që i shohim sot apo dolari së të shumë të lasim për dolari si dolar e ka kaluë në shumë faza faza e par e njerëzijës ka qenë këmbimi i sendeve që i kanë pas njerëzit nuk ka egzistu as arja as argendi ka egzistu e sendet që i kanë njerëzit njerëzijë e kanë këmbi sendet faza e këmbimi të sendeve kështë e para të njerëzit faza e këmbimi të sendeve kër njerëzit kanë ndrujë lopën me thekën lopon apo delen me gru, edhe kështu më rath kur ka pas nevoj, në varë që ka pas nevoj token e, ka, e kanë këmbi me lop edhe me gja, edhe kështu më rath kjo është faza e par i po kjo faz mbra pa ka kriju një nevoj kur njerëzit nuk kanë pas nevoj për shembo për gru apo nuk kanë pas nevoj për lop nuk kanë pas nevoj për tok kanë pas nevoj për sendi që uduhet atër ka kriju kjo nevojen dhe al al alternativën zhidhjen e arit dhe argendit dhe janë pajtu njerëzit që në botë, në gjithë botën, të jetë mjetë i këmbimit të sendeve ari dhe argjendi. Dhe kjo ka qenë e pajtume me shëriatën islam. Kërkarë Muhammedi sërë Allahu a.s. njerëzve va kam su se ari dhe argjendi janë ato mjetër me të cilat blejetë dhe shitët, dhe kanë blejetë dhe kanë shitë njerëzit. Dhe se sërë Allahu a.s. i ka përmenë në ato tëtë lojetë, të sëla të mund guxojnë të shitë me zveti vetëm se nëse kanë gramazhin e njëjtë, e ka përmend Arin dhe Arzin e të parë sallallahu alaihi wasallam. E ka përmendse të njëjtën se nuk lejohet të me shitë ari të përpunuam me një ari i cili nuk është i përpunuam, vetëm nëse janë të barabarta në gramazh. Edhe nuk guxojnë ajo mundon pas një kohë, por më një herë duhet në dorë, edhe mbi jetë. E ka përmendta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe ne kona Muhamedit alaihi salatu wasallam dhe në kone e khilafetit muslimanve edhe në bot para se ndodhin të pushtime të mendjeve të njerëzve pushtime të, zemre të zemreve të njerëzve pushtime të bukës të njerëzve dhe bukën nga kanë pushtu njerëzve nga kanë marrë Lëzër dhe më thonë ka qenë ajo që është ndruë janë kompenzuë sinet me dinarë dhe dirham dinari dinari është ari që në kone për Ameri Sallahu ari e vësillem një dinar ka kushtu e 4.25 qater pik 25 gram ari me 1 dinar dhe dirhemi as argent, që është e barabart me 4.25 gram argent. Kjo është e barabart në këtë mënyrë. Nëse ne këto ne pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem Berza, Berza mes uh, ari dhe argentit, kaqen 12 dirhem barabart me 1 dinar. 12 dirhem barabart me 1 dinar. Pra 12 dirham kanë qenë të barabartë me një dinar të arit. Kjo ka qenë ajo në të cilën ka kaluar njerëzit në fazën e dytë. Faza e parë ka qenë ndëmbimi i sendeve, faza e dytë ka qenë ë blerja e sendeve, shit blerja e sendeve përmes arit e dë argjendit. Që alhamdulillah, shërhati islamik edhe kta e bën zgjidhjen përmes arit edhe argjendit. Mërapa vite më radh njerëzit në Vincentin në periudhën e rënjes së përandëris osmanë dhe në periudën eranjes shteteve dopsimet të shteteve evropiane në veçanti me shpëndarjen e jahudive në Europë dhe me kurthat që i kanë bata në të vende ku janë organizu në mledhen e pasuris dhe në formimin e bankave dhe në këtë mënyrë në vitin 1821 atëher kanë djerë jahuditë në bankat e veta e, autorizime letra autorizime kur njëzit kanë pas nevojme nevoj me uftu përshembol prej Londres në Berlin prej Londres në Amsterdam prej Londres përshembol në Lisabon apo në Paris nuk kanë pas mundësimi bërt me veti të hollat nga saari apo Argendia është i rënd edhe gjatër unëgës si në vazhdim si ki pas te harami dhe shtetet nuk janë kanë sigurta Kufin nuk ka pas të mas i duhet, që tësia nuk ukon nivel, siguria nuk ukon nivel, atër në këtë rast e kanë shfridzue jahudit, në përgjësi jahudit e në kala të që i kanë, uh, kanë formuat të banka dhe u a kanë mbledh njerëzve orin dhe argjin dhe u kanë mbledh njerëzve orin dhe argjin dhe u kanë dhonë letra autorizimi. Në të letërë një autorizuse Filan Filani me emër Filan Filani me numër kështu të amz kët, kët kët kët e kështu me radh i ka çkaç arin bankën tëme. Dhe në këtë letër timunë shpejton Londra për shumë, për Berlinit me shkon në London me Bashitë Blerri atje. Dhe kjo i ka ardhur shumë letë njerëzve. Dhe kjo është një periudhë shumë e rrezikshme. Vendimtare në krijimin e vjedhjes më të madhe betore. Dhe, dhe problemi, nëse kuptonë këta, vëllazë, do ta kuptonë edhe kët problemet në botë. Shumë pri analizave jan botë e kuptojnë edhe përmes saj. Shumë organizata politike, shumë kemi kuptuar problemin e Ukrainës, kemi kuptuar problemin e Siris, kemi kuptuar problemin e Irakut, kemi kuptuar problemin që e ka Amerika me, me Kinën, edhe me Indinë, edhe me Rusinë, edhe problemin e botës me yhudit, kemi kuptuar. Në këtë mënyrë, më ne firmim që është kjo etapa e tretë më rrezikshmja, ndër më të rrezikshmet, sepse brapa vinë edhe të tjera shumë të rrezikshme, pra shëndrimi apo krijimi e metre autorizuese letrave, një letrare thjesht që çdo njerit për njerëzve, i cili është frigu për haramive. Siç kanë çanë kanë kanë sot autor krijojnë këto sigurime të ndryshme edhe para të mëdha që marrin njerëz prej prej popullit, që marrin shumë njerëz prej hajdutave që mshojnë në prodhën edhe mbrapa ata, ata shfrytëzojnë për më të. Për më të siguruar, edhe në fakt a ato re firma të mandat sigurimit u konvanoën sa më shumë pas zgjedhjes që anën tjetër e pas kërkesë për pasë siguruar e njëjta gjë ka ndodhur me punën e yhudive në botë. Të cilët i kanë krijuar këto bankave në vitin 1821 u kanë dhënë njerëzve çfarëherë letë autorizuese sa filan filani mund të marrë në Londër, sa filan filani mund të marrë në Paris, mund të marrë në Filan Metropolitan edhe me ble me atë letër. Atë letër normal se vështira s'mja u gjet njerëz. Atë letërë fëshirë është me, u agjet njerëzë Edhe veç në tje vëzër, kur kanë dodhë transporti njerëzëve Kur kanë dodhë njerëzës me të madhë dhe hijratë që kanë bëhë në Amerikë Kur kanë bëhë migrimë të madhë me të madhë në Amerikë Edhe jarësisht i kemi atë fundosje uh, fantastike që kanë dodhë të uh, anjeve të mëllatë Mu thonë dhe të vaktë edhe krimi të anjeve të mëllatë Që e në bartë me të madhë shumë prej, prej arit dhe argjenit Edhe në fund i kemi që duhet të kryu të filan atentati mbi filan njerëzëse, pasuria shumë e modhë që mbrapa po mjë umet letrat njerëzve. Këta e të rizime. Dhe në këtë mënyrë, kjo ka qenë edhe zërnafila e kryimit të bankave të mbrapa, të emrat që i shift në në kone sotit prej emrave të mbrapa të mbrapa bankave, si të i banka e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ato re bankave, që nuk janë ato banka të shtetit, po i ka dikush për njerëzve ato banka, rezerva, sikur që janë të banka Banka Rezerva e Amerikës edhe Banka Federale, apo banka çdoore, Botore, MMEFI, Botës, në fund gjitha këto banka e kanë një zot një mbrapa. Dhe përmes asaj vëllezër blehën Çeverit. Përmes asaj u ndërën edhe drejtimin. Përmes asaj edhe ndodhin skandale të ndryshme. Përmes asaj edhe bagon shpiuna njerëzit. Nga sa ato e din pikën thirrse se sa me sa para duk më ble filonin për njerëzve eks jmerrë. Dhe prej seneve në këtë periudhë që ka ndodhur, vëllazër, është njëkohësisht që këto bankier të mbyj për mi ngrejë müşterit edhe më shumë me uacu arin dhe argjentin si bazë, me pasta edhe më i u dhon njerëzve ku jo hiç letra, atër kanë fillu mi u dhon me kamat. Si ka fillu këjo me kamat, u kanë dhënë njerëzve, njerëz të për shembull kanë çutë banka 5 kg ari apo trakg 3, 3 kg ari i kan thon në letër po ta zojnë ty që kje 3 kg xhis. A dhe njerëzit normal ku ka lluk lluk ku ka sen, hazır, s'qosin mamis ajo. Ato gratisat që në edhe në koinë sot shpesh erdh me shumë për gratiseve i mashtrojë njerëzit. Me shumë për gratiseve apo ku a blejn votën njerëzit me 500 denar mbushje, gratës. Me të gratisë ta blejn ti fen. Ela këto i kanë bler njerëzit, po me skamotës së ne kanë ndarur Allahu xhallahu ala Dhe për të cilën ka mat ndodhin lufta të ndryshme në këtë periudhë të tretë e kanë përhap me të madh të njerëzve filan banka garaqën bo filan banka ipka për shembull për 3 kg ari ti jep 3 gjys apo 3800 apo 4 kg ti jep edhe ai kur e ka pas at letrë për shembull ku i jesh bo 4 4 kg kur ka shkon në Londër ai ka bler atje faktikisht s'ende për 4 edhe diku tjetër mbrapa për 5 edhe në katë mërir janë mashtruar njerëzian duke bler dhe në këtë më njërë fillon dal-ga dal me dal prej lëves ari dhe argëndi kërë është ajo periudhe rëzikshme më rapa, periudhe e katërt kanë fillu njërzit në periudhe e katërt kanë fillu njërzmi blekë të autorizime dhe nëse me shku me brej arin me adhon njërit jo, të ka blekë të autorizimin të ka blekë të letrën që fillan bëgët, asë ka nëvejmi bajtë ato të randa shumë ato dhe kanë fillu njërzit Me i ble këto autorizime Dhe kjo është periud e rëzikshme Dhe Në këtë mënyrë kanë fillu njerëzit Dhe në që me pa arjin dhe argjin din Kanë fillu mi pa letrat I kanë shkombim e zveti Letrat, ma let Dhe zdoherë zdo zdo sënë dhe që janë më të leta Ato janë më të rana Zdoherë sënë dhe që janë më të përtaqë Më të leta, apëse leta kjo pun Dhe kjo është një pikë thyset e njeri Ko shëjtani malkum zbashku matë me mleketin e vetë zbashku ma të mbretrin e vetë që a ja e ka që ka formua të letin e vetë i lufton njerëzit për mes përtacis edhe kanë fillu njerëzit me ishkombyje këto letët mëzveti somalit dhe kjo është një është period e razikshme e pesta kanë fillu e në vitin i me të qinë e të qinë e të dhejt kanë fillu e që në vend të autorizimeve që i apin bankat të botojnë letra dhe kjo dalgadal fillon me u kriju, mo kriju parat që janë sot. Se me dhe nëse më dán autorizim tash, kanë fillu vet banka, më ushit njerëzve, më bëti ajën, un ta jap tyë, për shembull 200 gram. Të atë njëritë për 200 gram, dhe ato letra sot e sot nëse kthesh në Google apo kthesh në në Wikipedia, do gjejsh ti letra ku shtun për shembull 10 dollarë e barabart me çkaç me 200 gram ari për shembull iki letrat to nuk kena me veti me u tregu po don ka letra 10 dollar kjo dollar isat isat çme është tamam i, i ësht, ësht, vizatuar kështu njëri vetëm se postetëjie i barabart me çkaç për arit dhe kanë filluën ndonë vitin 1870 të banka me parparu kjo është depozë nuk është të parparim edhe krizat që i shohim sot janë si rezultatet e dekor kanë bë di kush për njerëz dhe ndonë një pjesë historis nuk mund na munda për historisë në vitin 19 ta si na shtavaj të pazar Pas kanë filluar manda për shemb letra për 200 gram ari. Merë letra nëse ndoshta nuk kanë mujtë tan vazhdimësi më pas, ëh, uh, letrat që janë shumë të shtrenjta, 5 kg, 10 kg, por jo dosh ndjerë diçka që është më e vogël, për më bash i blerje. Dhe kjo është edhe një hap tjetër, ofr krimi të letrave të cilat nuk kanë vlerë kurrë hiç. Që është vjedhja më e madhe në histori. Se njerëzit nuk e kuptojnë këtë, këtë meselë sot. Nuk e kuptojnë këtë me, meselë në kohën e sotit. Pra, jenë përhap të letra dhe zavencimi i letras, fillon në këtë ras, zavencimi i aret me dhe arginit me, me letra. Periudhe gjasht, është periudha kur kanë fillu e të botojnë njëkosisht letrat të cilat janë me vlera shumë më të vogla, jo me 200, po me 10 gram, me 1 gram, me ma pak si 1 gram dhe faktikisht kjo është më fillim i thollave. Fillim i krijimit të thollave të njerëzve. Periudën para kësaj përmendëm se kanë krijuar deri në 1000 gram. Tash kanë filluar me me baredh që janë më të vogla se 1 gram, që njerëzit me blejë edhe patligjana dhe sinet më të më të vogla përmes atyre të thollave, që më lagu prej njerëzve dinorën e drëhemen, kësht. Edhe kjo është një hap ka zhvillimit të thollave. Periudha shtot është botimi i letrave të bankave dhe, dhe marrveshje e shteteve me zveti ku shteti fillon me e caktue vlerën e parës vetëm në ari. Ku për shembull, para e parë e cila është botuar, është para para e Britanisë, fonda e Britanisë, e cila ka pas ë madhsinë apo sasinë apo vlerën 7 gram, 7 gramëve. Një fund, akon e barabartë me 7 gram ari. Apo 1 dollar në fillim ka qenë i barabartë me 1.5 gram ari, apo franki i Francës ka qenë i barabartë me 3 gram ari. Dhe markat e e Gjermanisë kanë qenë dikur me ngjashëm me 3 gram ari. Dhe kish periudha e shtatë. Në këtë moment shtetet kanë filluar vetë miçaktu këto. Kto vlera Dhe kjo është një kusht një çështje e rëndësishme. Dal gradual fillon me dal prej prej lojës. Dal gradual fillon me dal për lojës krijësisht ari dhe argjenti. Dhe në këtë mënyrë bëhet edhe vëzhgja ndër dhjetë botës. Dhe fillon dal gradual autoriteti i një shteti, autoriteti i një shteti tetë vendimtar për punën e vlerës së saj ka. Dhe në fakt kanë filluar njerëz që mësë më ekzistuan faktikisht ari dhe argjenti por më ekzistue ë aimri i shtetit apo monedha e shtetit apo thollat që i kanë vizatuar ata në shtet edhe autoriteti i shtetit me me çën vendimtar për vlerën që ka që ka ajo ato ato para të atij vendit eteta është krimi i bakë, bankës qendrore në Amerik kanë ekzistuar bankat e hebëve të në ndryshëm nën Los Angeles, nën Las Vegas, etj, diku tjetër në Houston e kështu me radh por në vitin 1913 Ja mbledhës bashku edhe kanë krijuar një bankë qendrore të Amerikës, Bankë Federale, e cila bank i ka pezullut tëra të kretë dhe në emër të shtetit është bvarë mbledhja e artit të njerëzve edhe shpandarja e shumës të letrave me të madhe. Edhe në këtë mënyrë do të më thon, edhe edhe më shumë zbatohet largimi i njerëzve prej arit dhe argjendit. Dhe në këtë mënyrë Shumë prej bankjerve të vegjel që kanë qenë, janë zhduk, janë shkri, duke i bleja ato bankat e mdoja, ato të dhuglat. Për ju dhe nëndë, në qytetin Brighton Woods, 44 shtetet botës në Amerikë, në Qeba, bëjnë mbledhje dhe e cakhtojnë se shteti është a i cili do të cakhtojnë vlerën e parës vetë. Kjo është një periud një ashtu e rëzikshme për njerëzit. Shteti është aji që e ka me cakhtu vetë holën e vetë se e ka. Sa të donë? Nuk ka lidhë ma sa ka ari. Nuk se donë e banë 5, apo 7, apo 10. Edhe zdo shtetë, si pas fuqisë se vetë që e ka, edhe e ka ba fuqinët holës e vetë. Edhe kjo është një, një kështë prapë një vjedhje e madhe në botë. Nga se faktë në bankë nuk e ka asë atë ari at At sa i futëshë më shtatë, kanë gatmonë yllazër duke luftuar. E kuptoj tani pse janë bërë lufta e parë botërore dhe e dytë. E kuptoj tani pse është bërë lufta e parë ballkanike dhe e dytë. Dhe kuptoj tani pse janë bërë ato masakra dhe sa më shumë vend më marr. Dhe ato lufta që më thua që kanë ndodhur, edhe në tre tona, edhe sa so njerëj i ka shkuar, edhe sa so vendi është marr, sa, sa masakra është bërë dhe sa so spastrimi et etnik është bërë te njerëzit, që njerëzit nuk kanë kokë. Masat e xhana Nuk kanë kokë me matë atase, me ditë se pse a thu valë në do të kjo. Nga sa to, i gëzohën njësë të të dmëndorit për shemë, i gëzohën flamurit. Nuk kanë lidhë me atase, a ka më hongër, a s'ka më hongër. Nuk kanë lidhë njërës, a kanë vend, apo s'kanë vend, a kanë shpi, apo s'kanë shpi, a vdhe si njërës përftatit apo jo më rëndësi është për ata me i gëzu me sendet si kur që janë futbali, e si kur që janë olimpiadat, e si kur që janë shumë prej seneve të dorës 30, 50, 70, e kështu më radhë, si kur që janë sendet e kulturës, ndërsa anën tjetër atëta nuk kanë lidhje me ekonominë. Atëta nuk kanë lidhje me sendit esencial. Nga se një shtetë, nësë është i fëqishme e ka të fëqishme ekonominëve dhe nësë është e dopt e ka dopt ekonominëve. Si kur që sa do që tjetë i fort urzu për mes ekonomis dhe sikur që tashtë ishojmë dopsimin e shëbave me dopsimin e ekonomis dhe mundohën me marë prej kreditit faktikisht në të kalumën që kanë bëhë se ndë por se nuk kam mundësime vazhduhe i mërë 700 miljard edhe 700 miljard tjera edhe tjerat edhe tjerat edhe, tjera, edhe, tjera, edhe, tjera, edhe botën letra sa dush dhe dhe në kohë hakur s'kam mundësime o botimi i letra dhe le, me qëtu në vlerën dhe parës tërde Botimi i letrave, kjo është një periudh zgjidhje Cikur puna e cë mund të që matë me oksigen vetëm Një kod gjatë, në vdek i kliniki kod matë Por se nuk ka mund qimë mbajt kod të gjatë E kështu që kjo ka që një periudh vendimtare Që në brejton rucë, në katër shtetet botës Jenë mlevë dhe e kanë caktu se Zdo një anër për shtetetet vetë mund të me caktu e vlerën Që e ka të parës vetë që që të përshemull, mon është me caktu se si një, një denar i Macedonijës është barabartë me, me një gram mon është me thonë të së të makush edhe mbra pa përshemull e ka në caktua në fillim një vlerë të nalt edhe i shet i shtetit se shtohet inflacioni me të marrë nga se s'ka vlerë, a i shtet, apo e e emrë, nuk ka vlerë as njerë që t'vinë mbra pa, tek ajo vjedhja me ma e marrë dhe botore që ka bo shëbaja në krye me Niksonin, edhe tash problemet që ka Shqipëria edhe Bota janë si rezultati i vjedhjes globale që kanë dhënë. Edhe tash neve na lajm të bëna mohabet speciale na kanë na kanë mbyllur me bë mohabet për ato vjedhje nëpër banka çiban apo ato vjedhjet që bën korruptimeve, ato vjedhje që bën nëpër xhepa e çdo merra, porse duke dashur me na i mshël veshë, edhe me na i mshël suit, mos bëni mohabet për vjedhjen e maktuën në më më botë që kanë dhënë. Për hajdutët mat ndry, fajnat mat ndry në botë që i kanë vjedhë njerëzit, që është ka ndodhe jo? Ajo që e ka si edhe në brapa që kur është fuqizua Shëbaja apo këto shtetit e cilat e kanë fitu luftën e parë bëtërore jërasisht është Shëbajo të më lidhën dhe ti cakhtojnë sejnët vetë që është dojnë në letër ndësa letëra duron që mos mon është me shkuj që ka dushë dhe jërasishtë luftat nuk janë ndalë pas luftët ditë bëtërore e kemi e kemi mirë për shembull luftën e Vietnamit. Dhe luftën e Panomos. Dhe masakrat e ndryshme në botë që janë baur. Për Vietnamin mos bë mua beca dush. Edhe i kemi luftat në xirin persik, parën, edhe dytën, dhe Afganistanin e kemi. Edhe kështu me radhë, për luftërat që vazhdojnë pas. E lufta e Siris sot, edhe revolucione të ndryshme që bëhen botë janë jetë i lidhësh me këtë. Në vitin 1970-në shtatëni, apo shtatëni fali, ka ndodhur se të vendos Niksoni në emërë të Amerikës që vlera, vlera e, e dolarit, apo vlera e të holave të shteteve kanë vendos që të matët si pas kërkesës, sa lipët. Jo sa ka arin në bankë, përshëmë në bankën federalë e Amerikës sa ka aris të intereson në neve. Ata ka më dhënë, sa ka kërkesa, sa lipët, duke pas parasysh ata u la zërse, Nuk ka naft në bot që a shqit dhe i frek Vetëm se shqit për mes dolarit Pra, pra me bedash me bele për shema Macedonia Pre opekit, naft dhe pe Arabijës Me sfar këllë duke bele me eura apo me dolar Me, me dolar Pra duhet të botohën dolar Dhe Amerika në vazhdi psifi të noja Vetëm botohën letra pra, Nëse Arabijës Allah i ka dhanë atje naft Amerikës Allah i ka dhanë letra dhe të boj Qështë të i vjene? Edhe ato bëtojnë, sa të dusht, nuk ka problem. Në vitin 2010, mon, kemi ankesë në malët Kines për Amerikë nga se e më bëtu 200 miliardë në 2010. 200 miliardë, nuk i ka Amerika, i bëtonë. Nuk i ka Amerika, se existojnë ato në bankën Amerikët. I bëtonë Amerika. I bëtonë Amerika. Dhe normal, ato i bëtonë që me fladit pak atë krizen e malë dhe bëtonë që i ka. Ato i bëtonë për me fladit atë pak atë krizen e malë dhe votatorë, e ka për të kaluar për të fituar një dy-tre vjet, apo për ta kaluar mandatin e vet Obama. Përrmes sa saj, ai e fitoi atë parën dhe përmes vrasjes Bill Bradley-t kishe, domethënë, e fitoi mandatën e dytë. Edhe kështu ata mundonë të fituë mandatet. Nuk ka gjë ne, në vitin nënë, nënë, në shtatë vjetë Lazar. Bashkëndau dhjetja më e madhe në botë. Nëse pyetni ndonjëherë për vjetin më të madh në botë, nuk janë ato që i kanë bërë na për banka All Capone ashtu me radhë. Po janë ata që e ka bon Niksoni dhe Amerikës, shëbaja. Sh sh e zbashku, normal me, aleat të vetë në botë. Dhe kan e kanë cektu vlerën e paras vetë, si pas kërkesës. Ku normal, në no pek e kanë vendosë në Arab, shtetit arabe nuk gudzon, asë nuk munden me shqit nafë vetëm se për mes dolarit. Pra nëse i shetë kinës, nuk munde të përmes paras e kinës, nuk munde të përmes jenit nuk mund të përfshirë dollarit, duhet patjetër në përmes euros, por duhet patjetër me kon dollarit. Nuk mund në përmes lirës, por duhet më fut patjetër dollari. Patjetër më pozita vari. Në anë këtë mënyrë, sa më shumë që shtot kërkesa, sa më shumë që vlera i rritet. Se sa më pak kërkohet disën, vlera ose zero. Kemi inflacion. Ngase fakt, to tërrat nuk zin në shtete. Madje nuk zin as Republika e Amerikës. Madje nuk zin as shtetet e vogla të Amerikës to tërrat. Këto vetëm zinë, mund është mizonë si provinca atje që i sundonë faktikisht një ekonomie cila shumë e madhe në bot edhe mëra pa shkojnë pas aso ekonomie. Ta që e koptinë atë ata se në bot krizë e Ukrajines, krizat tjera që ndodhin lidja në vesme, janë të kriju me për qëta, që me zdo kusht mundohën i mimajt ato ekonomit të cilat janë ekonomit të rënume. Janë maketa o dhe zërë, janë me kam të qelcta. Janë në kanë të cilësa. Çmbrapa normal. Në vitin 2007 e shohim kët krizën e madh, botore e cila u ndërtua në bazë të Kanadas. Në bazë të Kanadas e cila ju dha vlera shumë më të moshë shtëpive që i kemi atë në Amerikë që janë shitë dhe mbrapa ato vlera e shtëpive që zgjon zgjon me një përqindje 10% vetëm. Ato janë zon 100% për shemund, 100000 dollarë, i ka pa po 10000 dollarë. Edhe në këtë mënyrë ajo vlerë patë ka marrë në vendin e vet nuk kanë mundësi mirë t'una njerëz me ëndër të veta. Dhe kjo është ajo, ajo ekonomi e dështuar, e brisht, e kalt, e bontë se si lashë është ndërtuar mbi ekonominë e kamotës. Të shumë prej ekonomistëve nëse bën muhabet me ata thën, "Po si ka mundësi me ekzistuar pa kamot?" Sikuçi kanë ekzistuar njerëz një javite, jo 100 vjet, një javite njerëz pa kamot kanë ekzistuar. Kan jetuar dhe kanë qenë dhe superakon. Dhe tash në kolonë solit, fakt që 100 dollar po fakt sikia ti. I kia nëse në fund një numër të madh të Holandave apo kia ore që di çka është këtu më radh po në fund si kiti ato. Ë kuptum tash vëllezër se pse i paskë bera 700 bazën botë. Jan të lehtë ato. Nëse do ti kush për njëz me kuptuar ekonominë si ekonominë vetëm si e studiu, s'ka mundësi me kuptuar ekonominë pa e kuptuar tamam situat gjeopolitikën. Pa e kuptuar tamam luftën, si luftë që ka ndodhur në botë. Pa e kuptuar punën e në propagandës në botë. A kuptun ta se pse u djekë që nëse muslimant të ardhë më në kryojnë një ekonomit vete Apo nëse kryojnë muslimant një bashkim të vetin Nëse kryojnë një mini Evropë të veten Një ekonomit të lirë, një zonë ekonomiket lirë të veten Edhe atje ku do të banë shkëmbimi i sendeve Me dinar dhe dirhëm E do të këtërjet në arin dhe ardzendin A kuptun ta da zërë Dhe a kuptun e ta se pse në kone i sërë Allahu Do të nëzirë Allahu subhanahu wa ta'ala j or in Argentina që më humshël goja të njerëzve atë me citën tokë ngjyrat e jeshiltë atë Amerikës. Dhe bojat e njerëzve këto letrat që janë mashtruese të njerëzve. Natës nuk kemam mundësi ndryshe me, po atë me këto me, me këto holla me me, me etu. Mi po duhet ky ders të shërbejmë për ata me, me kuptues secila është vjedhe më e madhe në botë. Me kuptuar realitetin e kompletu të madh që bëhet në botë. Me kuptuar realitetin e sendeve që ndodhin në botë. Me kuptuar realitetin e lufta që ndodhin në botë, vëllazër. Se na ku jemi. Më kuptoj realitetin e mashtrimit që është. Tamën ti ban shilveri me çata, sa ski e mundsi tjetër. Porse ta di se kjo është rënë o vëllazër. Dhe se do të vjen dita kur zgjidhet sheria e Islamit. Kur sepse ato më havon një borsë kuinë, mazhësh mundëve me dikti, e, inflacion, problem është. Ku në realitet o vëllazër është haram, sheria e ka jo. Me këtë hë, është holësisht, është haram. Nga sa njerëzit duhet me të shëndrukta, se duhet me me takti borxhin sa sa ka posa ari në vlerën e arit apo në vlerën e argjendit aq ilaqë të i stabilizojnë në kat mënyra vëllazër ata kanë bërë sa më shumë pushtime kanë bërë sa më shumë prishje të shteteve kanë bërë sa më shumë spionime kanë bërë apo sa më shumë edhe ebolla të ndryshme ana probleme të ndryshme që jo rastisht Afrikën si Afrika, Afrika vëllazër ata kanë edhe një pos të vetin për diamonta edhe për shumë përceneve jo rastisht aty është përdajësi i sëmundjes të ndryshme që i shohim Yorasisht për hapin epidemit mrrati. Nga sa atje nuk vetë kërkosh. S'ka komisione. S'ka drejtë as njerëzve atje. Atje i zonin kafshët. Edhe i bën këto sende. Në shtetin e Doras Trecia. Në shtetin e të cilën zhvillohet më pas këto rreth. Të lëndat që janë bën çmos me njerëzit. I rrebroj njerëzit. I shëndoj njerëzin kafsh. Edhe nuk i zonin as kurrë hiç. Edhe në këtë mënyrë pas ka ndodhur domethën vjedhja më e vje madhe në botë që ndodhi Në, dhe në suazat sa e vëllëzët dhutë me kuptu e politikën e betore e jo në suazat të propagandas përëndimi të përëndimit të vëllëzër e jo në suazat të asaj se ata mund më të qëjtyje rebel vrasës, prerës gjakderës bish gjakpirës, edhe kështu më rath po këto realitet janë gjakpirës të vërtejt të vëllëzër këto realitet janë gjakpirës të vërtejt nga se i kanë shëndru njërzin në rabër edhe është e industris e kapitalizmit klasik ku ka pas robër ekse më radh dhe tash njeriu punon 16 orë si rob i ngrati dhe vetëm e ka atë kohën e njëjti që kthehet në shtëpi me vogujin robria e vërtetë është kjo robria e taksistit e robria e pazhargjës e robria e njëtit të thjeshtë ekse më radh i kanë shndruar njerëzit në robër dhe punon një ngrati bën rreth një shtëpi tanjetën edhe në fund është avdes s'ka mundësi më të shifoj. Dhe domosdoshmërisht punon një ngati tan kohën dhe s'ka mundësi bota. A e kuptoni vëllazë? Nëndep e nga meri sallallahu aleyhi wa sallem në ka të regu Allah zërse Kur ju, tarini gjihadin, fisa bila, dhe t'ip një pas bisteve t'lëpas Dhe punën i tokën ju, sallatullahu aleykum, adua, Allah s'i jua një armik Gja të sirim e bojnë ata, e qëka lip Amerikani prej Las Vegasit Prej qëshit dhënjas në Kabul, në Gjera Rabat, qëka lipaj Qëka lipjaj në hoshimin, kure më kori voglu që ditë që me hartu U çuditë se më hafton në botës. Ku është Amerika, ku është Vietnami poshtë atje. Çka ka lidhje Vietnami me Amerikën? Klasa dytë e mkon. Për çfarë çka ka lidhje Amerika me, me Vietnamin? Pas ka pas lidhje. Pas ka pas lidhje nga se problemet që i ka vëllazëri ka me luajë me Kinën. Merren ekonominë e Kinës në botë. Edhe me ekonominë ekonomin asaj që quhet BRICS. Edhe tash me ekonominë e muslimanëve. Kan problem në botë. Edhe veçanti i vëllazërimë ekonominë e naftës nga se njona ndërvendimtarët apo aje që ka quhet ari zi në kone sotit së ishtë nafta edhe muslimant për muslimant që përmendëm nga të dersin e tapave se si atë i luftun muslimant kanë pas merak ato me pas gjihadi dikun në përmarët Afganistanit të gje tasmi metrë në all kanë pas merak ato me shkuti me luftun ande atje s'ka problem me shkuti me luftuti dikun në përmarët dikun në përqeqenia mos ka po me prekti naftën e bijit Në zgalloti derozoren me me pas. Në zgalloti me naftën nafta të prinit e të me paspun. Ngase po preka atë, ja preka ekonominë e Lazer. Ja prekë bukon. Edhe kjo është ajo periudh ku ata nuk dinë çka më bëjnë. Eh. Kjo është ajo periudh ku ata nuk dinë çka më bëjnë. Do të kemi përmendë në, li, në librin në gjuhën arabë është një libër e cila tregon për naftën dhe ndikimin e naftës në politikën botërore, e botuar nga Darul Nafais Nirdan tregon se Arabia Saudite e ka shit token e vet për 12000 dollar në vit për një, një dyqan sa, sa ban GTC në qendrën tektare këtu në, në Shkup ças bën asht një dyqan për një vit e ka shit token e vet deri vit, vit, vit, në vitin 96 amerikanë Amerika çka ka dash sa ka dash ka marrën ofertës nuk është bën dot asha e kuptoi Ferre Bri al-Naser jetuin popull i saudian popull i Yemenit popull i Omanit popull i Emirateve popull në, në botën arabe nga sa ajo është pushtim i bazës. E tash, mesale nuk ziet pushtim se ti ki drejt me fol për fare? Ha, tamam puna. Tamam puna, s'e dhan koha ditës ki pas drejt me fol. Perfekt. Vetëm do punë tjerë mos u përzi. Era në koha ditës ki pas drejt me fol. Këtë xhamia janë kon kontrmosta ngolle ditës. Ma di xhamitë muslimanë kanë pas para më shumë se sot. Nga se djesh kanë pas rroga dhe kanë vënë holla për xhamia. Kjo është ai problemi i ekonomisë betore bazës. Andaj, i shohim statçin baza, shohim pushtimin, shohim pushtimin Në vërtetësi, showim se u, nuk qadoim këmirë në muslimanë, edhe në momentin kur do të pasurohen muslimanët, kur do të bën gazalar, vetë musliman kur do të bën azot një vetë musliman, ajo është problemi më i madh dhe ti e të rris ti më i madh atë. Ti je xovinist. Ti je irandantist. Ti je në jugun e lojëshve tatar. Ti je më i kish ndonjë. Ti je xakpers. Edhe qali ti muslimanët, edhe xhadharte muslimanëve, nëpërmjetum me thon se ti je havariç, ti je i ketch. Ti e vrasos, ti kështo do ashtu prej për fjalve. Kjo është kvaliteti në të cilin na jetojna Alusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhallata permision që gjendje të muslimanëve. Andaj zgjidhja shariat e Allahut është që të kthehen njerëzit në dinar dhe dirhem, sikojë të thotë ajo vraser. Na ka premtuar nebi paigamel sallallahu alajhi wasallam se do të kthehen njerëzit ata, Alusim Allahu xhallata që Allahu xhallati mbroj musliman prej kurtheve të armikut. Alusim Allahu xhallata që Allahu subhanahu muslimant edhe hotullar të muslimanëve, ti vetë dison t'u aqëlsuit eta shoheralitetin tralt e ta ndihmojn te mirëna e muslimanëve e t'i largojnë muslimanit prej ndërorsë armikut sallallahu ma ranebeena muhammed wa ahrda amana in alhamdulillahi rabbil alamin hal tara kayfa labisna fi tara'i min labusi tabtasamna lil baraaya wahtalaina fi abusi